jevački svjetovni red poziv u svijetu u pretvarati evanđelje u život i život u evanđelju I tako dvorani neba donješe glase. Poštovani slušatelji Radio Marije, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, mir vama. Naša današnja tema je Mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda Svetog Leopolda Mandića u nastajanju. Moje ime je Krešo Belo iz Mjesnog bratstva Kaptol. U današnjoj emisiji Franjevačkog svjetljornog reda Poziv u svijetu naši gosti su članovi Franjevačkog svjetljornog reda Župe Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Upoznajmo se s našim gostima. Evo, prvi s moje desne strane, jedan mladi par. To su Robert Ledinski i Maja Fabijanić. Hvala, Marija. Mjeri, dobro. Ako se ne varam, vi ste zaručnici. Jesmo, jesmo. I jako sretni zbog toga. I mi smo sretni zbog toga što imamo jedan zaručnički par s nama u studiju. E, zatim imamo Klaudiju ehmer Vordić. Miri dobro. Dubrav Kurovićanac. Sretan Božić svima. I e, Fra Ivana Markanovića. Hvala nisu si Marija, sretan Božić svima, miri dobro. Želimo vam predstaviti razloge i potice za formiranje novog mjesnog bratstva, postupak koji vodi do kanonskog osnivanja novog bratstva, te motive i prve dojmove članove bratstva u njihovom življenju pravila Svetog Franje. Međutim, za početak ovog našeg susreta, izmolimo jednu molitvu koja se nalazi u obredniku Franjevačkog svjetornog reda i kojom započinje obred osnivanja novog bratstva. Pomolimo se. Gospodine, nama koji smo se ovdje sabrali u Tvoje ime, podaj, molimo Te, da iskusimo nazočnost Tvoga Sina Isusa Krista u svoje sredini kao prava braća i sestre, tako da naša radost u svetom Franji bude potpuna. To Te molimo po Isusu Kristu, gospodinu našemu. Amen. Tako neka bude. U samoj ovoj molitvi sadržane su zapravo osnovne naznake svakog bratstva Franjevačkog svjetovnog reda, a to je imati nazočnost Isusa Krista u vlastitoj sredini, ali isto također u sredini u kojoj se nalazimo u svijetu, kao braća i sestre, i to sljedeći stope našeg seravskog oca Franje. Provimo malo detaljnije saznati tko su braća i sestre koji su danas nama u studiju. Pa evo, kratko možda da se predstavite naši zaručnici. Moje ime je Robert, radim kao programer, imam 24 godine, krenuo sam eto s Framom i sada sam ovdje. Moje ime je Maja, ja sam studentica imam cijem 22 godine, inače sam vječnik u studentskom katoličkom centru Palma, tako da ja nisam slavim Franjevačskog svjetog nagreda. Međutim, vjerno pratim ovoga, budući da Robert je, <laughs> odnosno će postati, vjerno pratim evo bratstvo u, u Leopoldu. Znači baćeš zapravo iskustvo i jednog i drugoga. Da, i vidjet ćemo što ćemo iz toga izvući. Pa mislim samo najbolje se može dobiti. Mi se nadamo. Bravo. Ja sam Klaudija ekmer -Vorgić. Imam 44 godine. Specijalni pedagog. Sam po zanimanju. Majka, udata. Majka, dva prekrasna sina. Stariji sin je dio frame simpatizer Frame, nadam se u budućnosti a, potpuni član a, Frame. Evo, drago mi je hvala vam još jednom na pozivu da možemo podijeliti naše iskustva sa slušateljima Radio Marije. Hvala lijepa. Dobrav ja Karoličanac. Rođena Dervarić. Rođena sam u ovoj zupi kad je ona dobila prvu kapelu uh, i kad je iz naše župe majke iz Svetog Mihovila uh, se formirala nova župna zajednica. U njoj sam jako dugo bila suradnik na razne načine. Trenutno sam suradnik Hrvatskog katoličkog radija, pišem za djecu, profesor sam hrvatskog jezika, udana, imam jednu krasnu djevojku sretnu obitelj i evo, sad sam se priključila u bratstvo koje mi puno daje. Bravo, super. Pa. Hvala lijepa. Uh, s nama je Fra Ivan Markanović koji je duhovnik, ali i redovnik. <laughs> ja sam duhovni asistent Franjevaškog svjetovnog reda Svetog Leopolda Bogdana Mandića u nastajanju, ali želio bih samo nadopuniti sestru Dubravku da je ona i lektor našeg glasila Svetog Leopolda Bogdana Mandića Dakle, ja sudjelujem e, u praćenju e, mjestnog bratstva Svetog Leopolda od samoga početka, a to je ono prvo razdoblje formacije, to je vrijeme uvođenja i sada se oni nalaze u vremenu početne formacije do prvih zavjeta kada će biti onda brastvo i konstituirano i kanonski ustanovljeno. Uh, možda sad ovako kad razgovaramo, uh, odakle ste tko ste studenti, majke, zaposleni, redovnici, uh, kako je uopće došlo do ideje o formiranju mjestnog brastva u Dubravi? Je li to se sjetila ekipa sjedeći za kavicom ili kako je došlo do toga? Ja, ja kao duhovni asistent, ja sam se samo uključio u taj jedan proces koji je već dugo sazrijevao i rastao u srcima, pa mogu reći prvo frame, a zatim onda su se tu uključili i roditelji nekih framaša da je sazrela ta želja da se ustanovi e, i mjesno bratstvo Franjevaškog svjetovnog reda, budući da je to... Bila jedna neobična situacija kod nas u župi Svetog Leopolda, da je Frama bila godinama veoma aktivna i živa, ali nisu imali ono svoje prirodno, da tako kažemo, okruženje, a to je Franjevaški svjetovni red. Jer Frama je sastavni dio i Franjevačkog svjetovnog reda i nadahnuje se konstitucijama Franjevaškog svjetovnog reda. Tako da su e, neki od starijih framaša poželjeli zajedno sa svojim roditeljima e, da se poradi na ustanovljenju i mjesnoga bratstva. Ja sam preuzeo službu duhovne asistencije i tako smo na neki način i službeno započeli i vrijeme uvođenja i početnu formaciju. Ja mislim da bi o tome mogao više nešto reći ovdje Prisutni Robert, jer je on sudjelovao s tim događanjima. Znači, moj brat i ja, domagoj, e, nekako smo razgovarali kako e, smo došli u dio života kada tražimo nešto malo više, e, znači mjesto gdje je malo veća duhovnost odnoć vrame, gdje se ozbiljnije posvećuje razmatrenu evanđelja i tako, gdje nije samo traženje nekog zajedništva i druženja, koje je predivno, naravno. Međutim, željeli smo još dublje razmatrati evanđelje i sada vidjeli smo da kako godine dolaze i tako, nekako tražimo nešto dublje. I to smo pronašli u vranjevačkom svjetovnom redu, međutim kod nas nije pio. <laughs> tako da, eto, tražili smo način, odnosno domoga je bio glavni e, inicijator koji je zapravo gledao kako bi to sve moglo ići. I međutim, Bog nam je dao veliku milost, posložili su se, se neke stvari, dobili smo eto vrhunskog duhovnog asistenta i eto sve je nekako krenulo možemo na neki način reći da su zapravo e, duhovna djeca stvorila duhovnog roditelja. <laughs> da. Bravo, odlično. E, međutim, e, sama, e, sam Franjevački svjetovni red i njegovo formiranje nije baš tako e, trivialna ili jednostavna stvar. Ona ipak ima svoju jednu formalnu stranu koja je kanonski ustanovljena u propisima crkve. Je to ipak red? Da. Pa, Trebali bi započeti s time da ima jednu dugu tradiciju Franjevačku koja se tijekom povijesti razvijala, imala svoje različite izričaje i mi možemo govoriti sada o onim koncilskim vremenima nakon koncila kada su nastale i nove konstitucije Franjevačkog svjetovnog reda, kada se uh, Franjevački Svetovni red i konstituira kao red u crkvi. Do tada, do koncila ili do konstitucija novih, više se govorilo o Franjevaškom trećem redu, jer je njime upravljao prvi red, redovnici koji su bili zaduženi, a, a nakon koncila, nakon konstitucija drugog Vatikanskog sabora, o a, crkvi, Lumen gentium, ili svjetlo naroda i konstitucije o crkvi u suvremenom svijetu, gaudium et spes, i sam položaj vjernika laika se na neki način drugačije definirao, polazi se od samoga krštenja, prema kojemu smo pred, po krštenju svi pred Bogom e, izjednačeni, gdje svi imamo od Krista i poziv i poslanje da svjedočimo svoju vjeru u svijetu i e, redovnici, i svećenici, i lajci, ali svatko u svom staležu. Tako i da vjernici i lajci imaju svoje poslanje e, u svijetu koje su primili od Krista po krštenju. Tako da su i konstitucije tako uređene da e, Franjevački svjetovnjaci postaju red u crkvi i po svojim konstitucijama, one su od, crkve, oni su od crkve i priznati kao red, jer imaju svoju autonomiju, svoju upravu, svoje izbore u kojima se i zabiru članovi Vijeća zajedno sa ministrom i sa ostalim službama, a duhovni asistent kojega postavlja eh, ministar provincijalni, on je jamac jedinstva Franjevaškog svjetovnog reda s katoliškom crkvom i njegova je zadaća da jamči vjernost Franjevaškog svjetovnog reda, Franjevaškoj karizmi, zajedništvo crkvom, crkvom i jedinstvo s cijelom Franjevaškom obitelji, a to su vrednote koje za svjetovne Franjevce predstavljaju njihov životni poziv. Tako da kanonski ustanovljuje mjesno bratstvo e, mjesni provincijalni ministar s time da se obvezuje da će trajno tome mjesnome bratstvu osigurati pastoralnu i duhovnu asistenciju. E, I to dakle pretpostavlja da će to učiniti onda kapucini u... E, Mandić, svaki provincijal kojemu uh, mjesno bratstvo Franjevaškog svjetovnog reda pripada. pripada, tako je. Uh, I u trenutku polaganja uh, uh, trajnih zavijeta, uh, mjesto bratstvo se i kanonski konstituira, a provincijal se onda obvezuje da će davati trajnu asist, duhovnu asistenciju. Hmm. Dakle, predovjete zapravo da postoji određeni broj uh, braća i sestara koji su zavjetovani Uh, najmanje šest šestero braće i sestara tako da bi se moglo konstituirati vijeće koje upravlja i vodi mjesno bratstvo. Do sada je ovo jedinstven možda slučaj kod nas u Dubravi nismo imali u zadnje vrijeme kod nas takvih nije nam poznato slučajeva da je u jednom času u, u, u, u, vrijem, u vremenu uvođenja u vrijeme uvođenja ušlo tri zainteresiranih i oni su, evo mogu reći e, i to pohvalno da su vrlo revni bili u sudjelovanju u svim e, razinama formacije, sada se nalaze u početnoj formaciji i ja vjerujem da će ustrajati tako da će to biti jedno lijepo brasto sa više od 20 članova koje će nastati. Znači, duh djeluje ali e, to nije zapravo nešto kratkoga daha, to se već dugo priprema. Pa, I govori se o e, i potrebi, i im postoji želje. Tako je. Evo možda sestra Dubravka će nam nešto reći. Da, pa ja sam jako dugo župljanka ovdje, pa onda kad slušamo ovako da su postojale želje, zaista postojale su, ali sad su nam se stekli blagoslovljeni uvjeti da se to zaista i ostvari. E, naime, rad nekih karizmatičnih svećenika koji su bili kod nas u Gornjoj Dubravi, prije svega Kreše Borkovića, koji je oko sebe okupio jako mnogo mladih ljudi, tada radničke mladeži, uh, i nas koji smo tada bili mladi, je, uh, I koji smo nastavili surađivati u različitim oblicima, i kao čitači, i kao članovi zbora, i, i onda kad je trebalo nekome pomoći, mi smo uvijek tu bili uz uh, kapucine i... Baš smo sretni da smo dobili sada i mogućnost da imamo kvalitetnog duhovnog asistenta i da dobijamo uh, formalno naziv i da možemo i formalno pristupiti o suradnji sa kapucinima u obliku Franjivačkom svjetovno kretu. Ja, ja vjerujem zapravo da je onaj konačna ona točka na i koje tome doprinu, je tome doprinijela zapravo bilo da je sam sveti Leopold Bogdan Magnić morao doći u Dubrov i da kaže dostaje. Hoćemo li već jednom to učiniti ili ne? <laughs> <Boguće, da. laughs> Dobro, bravo. E, možda samo jedno pitanje prije naše muzičke stanke. E, već je načeta malo pojašnjenje koja je du uloga duhovnog asistenta. E, međutim, postoji bratstva koja nemaju e, duhovnu asistenciju braće Franjevaca što bi se rekao prvog reda da li, da li u tom slučaju mogu postati bratstva i tko onda može imati ulogu duhovnog asistenta pa u nekim određenim situacijama u, u praksi ili na terenu postaje situacije kada nisu uh, svim bratstvima možda takvi uvjeti da e, mogu imati duhovnog asistenta jer su neka bradstva veoma stara što se tiče e, njihova nastanka oni imaju svoju tradiciju u određenim župama, na određenim mjestima nema ih puno ali e, više redovnici možda nisu u tim župama brastvo je ostalo, redovnici su napustili žup otišli negdje e, drugdje ili ih nema tako da onda i za ta bratstva postoji e, duhovna skrb u, u smislu duhovne asistencije. O tome vodi onda brigu područno e, vijeće e, Franjevci koji su u, u, u neposrednoj blizini ili duhovni asistenti iz drugih bratstava dolaze i e, asistiraju. Svakako mi vodimo na područnoj razini i na nacionalnoj razini o tim bratstvima. Ali ključno je znači da je poslije odliđeno jamstvo kako je Franjevski svjetovni red, to bratstvo, dio crkve, da slijedi eh, ono što je na kraju krajeva sam sveti Franjev uvijek inzistirao, da su u Franjevci dio crkve. E, sama narav duhovne asistencije jest u tome da... Uh, duhovni asistent i duhovna asistencija je jamac zajedništva s crkom i vjernosti Franjevačkoj karizmi. Da. Bez toga bratstvo ne može onda niti opstati. Poslušamo sada našu sljedeću uzničku točku. Poštovani slušatelji Radio Marije, vi slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetornog reda. Tema emisije je Mjesno bratstvo Franjevačkog svjetornog reda Svetog Leopolda Mandića u nastajanju. Moje ime je Krešo Belo, a naši gosti su članovi Franjavačkog svjetornog reda župe Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi i njihov duhovnik Fra Ivan Markanović. S njima razgovaramo o pozivu koji ih je potaknuo da pristupe ulasku u formaciju franjevačkog svetovnog reda. Prije nego što ih upitamo o njihovim motivima, pročitajmo iz poslanice sv. Pavla apostola Rimljanima jedan vrlo znakoviti tekst koji opisuje kakav život u bratskom ozračju Franjevačkoj obitelji možemo očekivati tekst koji se nalazi u obritniku Franjevačkog svjetonog reda prilikom osnivanja novog bratstva. Braćo, kao što u jednom tijelu imamo mnogo udova, a nemaju svi isto djelovanje, tako smo i mi, mnogi, jedno tijelo u Kristu, a pojedinci udovi jedan drugomu. Dare pak imamo različite pomilosti koja nam je dana, je li to prorokovanje, neka je primjereno vjeri, Jeli služenje, neka je u služenju. Jeli poučavanje, u poučavanju. Jeli hrabrenje, u hrabrenju. Tko dijeli? neka je darežljiv. Tko je predstojnik, revan. Tko iskazuje milosrđe, radostan. Ljubav nehinjena. Zazirite odazla, prijanjajte uz dobro. Srdačno se ljubite pravim bratoljubljem. Pretječite jedni druge poštovanjem, u revnosti budite hitri, u duhu gorljivi, gospodinu služite, u nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani. Pretječite u pomoc svetima u nuždi, gajite gostoljubivost. Pa ja vjerujem da ovaj uh, tekst zaista opisuje ono što je bit nekih motiva koji su vas ponukali da uđete u Franjevački svjetovni red no, da počnete razmišljati o tome pa možda da čujemo evo, Roberta e, Moj neki put je bio zapravo e, taj da bio sam u jednom drugom svijetu u sportu i tako i u jednom razdoblju, došla je neka suša u razdoblju moga života zapravo palilo mi je nešto, nisam znao šta u sportu sam bio nekako Neke stvari su se dogodile, malo zdravstveni razloži i tako, ali to je sve zapravo Božja providnost koja nas pozove, odnosno gospodin kad dođe trenutak da te pozove, a ako ne slušaš, zove sve glasnije i glasnije. I eto, to je bio taj neki veoma glasan trenutak koji nisam, znači, njegov poziv koji nisam mogao odbiti. I sada, kada sam se tražio, gdje je sada, šta sada, došao mi je taj, zovem ga brat, ali to mi je zapravo najbolji prijatelj doma, je, moj susjed, koji još sa u školu. eto. On mi je došao jedan dan i rekao, a znaš, evo, naša Frama eh, ide na hodoćašće u Mariju Bistricu, ajde odi s nama. A ja nisam bio tam u tom trenutku pravi vjernik ni ništa, ali sam ipak zbog te, ajmo reći, fizičke aktivnosti pristao. I eto, to su bili neki moji prvi koraci. Malo po malo, inače, ja i sam jedinac, bio sam najsretniji, pogotovo u trenutku, kada sam dao obećanja u Frami, jer gospodin mi je zaista dao braću... <laughs> Ono, kad pomisliš jedinec nemaš nikog a ono imaš sve imaš <laughs> ne možeš ni zamisliti koliko imaš i eto <laughs> kroz sve to nekako pogotovo kroz framu to je bilo opet traženje naša sam mjesto i eto onda je došla <laughs> drugi boži dar zaručnica je <laughs> <laughs> to i sada treba neka daljna lokacija neko dalje mjesto i onda sam našao to neki taj neki mir sa svojim bratom u franjevačkom svjetovnom redu nastajanju eto kao što cijeli život nas prati sa svojim milostima tako je dao nam duhovnog asistenta i sve je krenulo nekako svojim putem krasno, lijepo svjedočenje A, ja bi se nadovezala na brata Roberta A, isto u trenutku totalne suhoće i nekog životnog mraka razgovarajući samo sa sobom rekla sam Bože, ako postojiš, zašto mi nisi dao smjernice i naputke kako da se ponašam i vladam? Neumorno sam molila dvije godine, a, plakala danonočno da mi pokaže put, gospodin. Molila sam za Božju provednost da nađem svoj duhovni put. U obitelji djeca i supruh su me tješili redovno da će se dogoditi ono što se treba dogoditi. Ali ta revnost je me zapravo dovela do crkve i dovela me do Svetog Leopolda Mandića jer sam dosta zalutala dok nisam došla u crkvi Svetog Leopolda Mandića. To zajedništvo zapravo koje nam pruža naš duhovni asistent u objašnjavanju, u tumačenju evanđelja, u načinu kako da mi to provedemo u svom životu. U, u toj ljubavi imala sam jedno iskustvo da sa vratom Robertom, iako smo 20 godina razlike, mogu u njemu naći svog rođenog brata, koga nikad nisam imala, za koga sam čeznula. A, čeznula sam da imam puno djece, da imam jednu veliku obitelj koja mi je puno nedostajala zbog udaljenosti moje od mojih roditelja i od moje sestre i obitelji. Sve što sam tražila dobila sam u zajedništvu, u bratstvu, od različitih talenata, od uh, usmjeravanja kako ići na duhovnom putu Čak što više sam u jednom trenutku mislila da trebam upisati teološki fakultet da bi naučila nešto više i dobližiti se gospodinu da saznam što više o njemu, ali sam ovdje dobila praktično znanje, sve, sve sam prihvatila od sugestija, od načina na koji, su me vodili duhov, na koji me je vodio duhovni asistent braća Kapucini sve se to ostvarilo na jedan tako čaroban, interesantan, lijep, a, veseo, radostan način da je cijela moja obitelj zapravo vratila se na put gospodinu i moj suprog koji 30 godina nije išao u crku. Vratio se ponovo naručije gospodina. Nema, nema veće sreće. Nikad se, nikad se ne bi vratili na stari način života bez te podrške, bez tog usmjeravanja, ne možemo ići sami na, na put. Vječito ćemo biti zahvalni našem seravskom ocu Svetom Franji, koji nam je u stvari otvorio put da mi ljudi svjetovnog reda možemo a, živjeti evanđelje, nasljedovati njega u svom staležu, jer i raditi izvanog kvira Propisa, koja su nam propisani u Evanđelju je izuzetno teško. Ali svako breme je puno, puno lakše sa gospodinom i sa braćom i sestrama u AFS. Kažu, ja Isus je rekao da je jara moj lagan i da se lako nosi. Dakle. Jednom mi je netko objasnio da zapravo pozadina toga je kako e, Bog da je u ono vrijeme Jaram bio rađen posebno za svakog vola, znači bio je prilagođen njegovoj konstituciji i da je zapravo poanta e, te poruke upravo u tome da gospodin e, na svakoga stavlja upravo ono što njemu odgovara što on može nositi i što on može izdržati. Da čuje jedan, vjerojatno to je bio vrlo glasan uzvik u slučaju Roberta e, koji je njega potakao Uh, u vašem slučaju na dugotrajna, strpljiva, postojana molitva koja je urodila plodovima. Da ćemo Dubroku. Evo, pa ja sam stari borac, da tako kažem. <laughs> I o ovakvim iskustvima nekog velikog obraćenja ne mogu govoriti, ali uh, to što je moj život prošao u sjeni crkve Svetog Leopolda Vandića, odnosno kapele u kojoj smo se iz početka tiskali, u kojoj se nije moglo normalno ovaj, odslužiti misu za velike dane. Uh, ja sada u toj Dubrave vidim velike promjene. Budući da radim u školi, uh, vidim da svi oni koji nemaju u sebe Krista žive sve teže, uh, sve manje radosti u njihovim životima, a silno sam ponosna da su i brat Domago i brat Robert moji bivši učenici. <laughs> Tako i e, sigurno je da nas gospodin ne ostavlja same. Uvijek e, će nam se obratiti preko nekih važnih ljudi. Meni je recimo bilo, budući da sam dugo već povezana sa crkvom, e, moram reći da sam bila malo i skeptična prije ulaska u UFS, um, jer sam poznavala neke ljude čija je duhovnost bila i bolesna ili je bila previše navezana na voditelje, odnosno um, nekako su se više priklanjali onom um, duhovnom voditelju koji je vodio skupinu, um, a manje slušali Krista ili svetoga Franju, našeg seravskog oca. To me nekako godinama odbijalo od pokušaja da se priključim bilo kojem uh, bratstvu, a onda mi je naš uh, sadašnji provincijal prajure Šarčević rekao, pa ti već živiš Franjevačku karizmu. Zašto se ne bi priključila? I Budući da u zadnje vrijeme uh, se u mojoj obitelji događaju neke teške kušnje Vjerujem da mi je Bog dao braću da kroz to mogu proći uz podršku i jednu dublju duhovnost. Ja bih želio kao duhovna asistenca nadovezati na ove lijepe riječi i iskustva, zato što mi redovnici također u braći i sestrama Franjevaškog svjetovnog reda susrećemo također svoju braću i sestre. Oni su sastavni dio cijele Franjevaške obitelji. Mi pripadamo u stvari po Franjevaškoj karizmi jednoj obitelji. Mi ih smatramo svojima. Ali ja bih htio još da nadopunim ovaj, ovaj naš razgovor glede formacije naglasiti također da nam ne promakne da u ovom razdoblju početne formacije i uvođenja u Franjevački svjetovni red Presudnu ulogu ima mjesno bratstvo koje je odgovorno, ili kako mi to kažemo, bratstvo roditelji za formaciju novoga i utemeljenje novoga bratstva. To je u ovom slučaju najbliže bratstvo svetog Mihajla, kojemu sam također bio duhovni asistent, pa poznam dobro situaciju. Oni revno sudjeluju u formaciji i nastajanju ovoga mjesnog brastva, oni su na neki način jamac valjanosti, formacije i spremnosti da se preuzme i odgovornost kod polaganja zavijeta i njihova na neki način zadaća prestaje kanonskim utemeljenjem novoga brastva, pa bi želio zahvaliti i svima njima, dakle i tom našem bratstvu na njihovoj požrtvovnoj i njihovu počutovnom svjedočenju Franjevaškog života i karizme. I drugo, ono što je također važno, možemo biti jako sretni i zadovoljni, što se konačno pred nama nalazi i prirušnik za formaciju, koji je završen negdje u listopadu, na kojemu je radilo Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevaškog svjetovnog reda, povjerenstvo za formaciju godinama tu je negdje oko više od 30 autora sa cjelovitom e, početnom formacijom i vremenom uvođenja sa svim temama, tako da nam je svima sada olakšan rad koji sudjelujemo u, u formaciji na bilo kojoj razini Hvala e, Vrime je broj, da prijemo malo pauzu Poštovani slušatelji Radio Marije, vi slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Franjevačkog svjetovnog reda. Tema emisije je Mjesno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda Svetog Leopolda Mandića u nastajanju. Moje ime je Krešo Belo, a naši gosti su članovi Franjevačkog svjetovnog reda župe Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi i njihov duhovnik fra Ivan Markanović. Bitna značajka Franjevačkog svjetovnog reda je, kao što mu i samo ime kaže, svjetovnost. U zaključcima generalnog kapitola uh, OFS-a u Asizu 2005. godine stoji identitet svjetovnog Franjevca vezan je uz njegovu svjetovnost. Dakle, njegovo primarno mjesto je u svijetu, a ne u samostanu. Priručnik za duhovnu asistenciju Franjevačkog svjetovnog reda konstatira jednu vrlo zanimljivu činjenicu. Kaže ovako, kad treći red živi aktivnu i društvenu dimenziju, on je plodan i raste broj članova bratstava kada je životnost samo religiozna i crkvena broj pada. Dakle u svemu se nalazi upravo taj poziv da se e, svjetovnost istakne kao bitni onaj identitet koji pokreće franjovački svjetovni red i koji ga zapravo i okuplja i koji na neki način i čini taj e, motor pokretač motivacije da mu se pristupi. Možemo se postaviti pitanje zapravo danas pa evo postavljena pred sve nas, koje je poslanje Franjivačkog svjetljog reda danas? E, isto također, e, ko može uopće postati članom Franjivačkog svjetljog reda, koji su preduvjeti? E, ili, e, da li se istovremeno može biti članom Franjivačkog svjetljog reda i neke druge zajednice? Pa, evo, možda da krenemo od fraivana kako... Pa... pa ovako, kako ste sami rekli, e, temeljno obiljež identiteta kako i u samom naslovu to kažemo franjevački svjetovni red jest ta svjetovnost što se onda u potpunosti oslanja i na svačanje vjernika laika u društvu prema drugom vatikanskom saboru da svoju vjeru e, i svedočenje svoje vjere vjernici su pozvani da pokrštenju da žive u svijetu tako i u Činu zavjetovanja se jasno kaže da je zavjetovanje svečani crkveni čin kojim kandidat svjestan svoga poziva što ga je od Krista primio, obnavlja krsna obećanja te javno potvrđuje svoju obvezu živjeti evanđelje u svijetu po primjeru svetoga Franje držeći se pravila Franjevaškog svjetovnog reda. Dakle, živjeti evanđelje u svijetu ali u mjesnom bratstvu, kroz mjesno bratstvo. To je na neki način e, identitet svjetovnog Franjevca. A isto ga onda proizlazi da su oni kao vjernici i pozvani od Krista gospodina po krštenju i poslani svjedočiti svoju vjeru u svijetu, u društu u kojemu žive, rade i djeluju. Možda u našem društvu Hrvatskoj se dobiva i danas dojam da su vjernici dosta isključeni iz javnog društvenog života što vidimo da e, nije uvijek dobro i ja sve priželjkujem vremena kada će vjernici, osobito svjetovni Franjevci, biti više uključeni i u društvenim pa i političkim strukturama i svima onima koje rade zaopće dobro. Tako da a, s, vidimo sve više i unutar Franjevačkog svjetovnog reda da postoje neke određene poteškoće, glede svaćanja, a, toga, a, svaćanja pripadnosti, a, da su neki uključeni u različite druge zajednice, pokrete, udruge, a isto vremeno bi željeli biti i članovi Franjevačkog svjetovnog reda. Tu nastaju određene poteškoće po pitanju identiteta, po pitanju osjećaja pripadnosti, jer se onda ne može cjelovito opredijeliti za život po evanđelju i pripadnost Bracilu do kraja, ukoliko pripada nekoj drugoj možda još zajednici pokretu ili udruzi u, u crkvi, bilo u crkvi ili u svijetu. Kako naši gosti ostali komentiraju to? Pa ja kao jedina ovdje koja nisam <laughs> član Franjevačkog svjetovnog reda, mislim da mogu reći kako, eto, ja sam kroz razgovor sa Robijem primijetila da je toko njega doista poziv. I mislim da u Franjevački svjetovni red treba ući otvorenog srca doista one ko taj poziv ima. Uh, ja, iako sam njegova zaražnica, ne mogu reći da osjećam taj poziv ili da bih možda po nekakvom defaultu trebala u, ući uh, u Franjevački svjetovni red. Međutim, mislim da mogu prihvaćati sve dobro uh, što uh, u tom uh, redu, uh, kroz njega i kroz susrete sa njegovom braćom i sestrama, dobivam. Jer to je... Uh, to čini veliku izgradnju njemu, meni, ali i nama zajedno kao, koji rastemo kao buduća obitelj eto. i to je bit zapravo da obogatimo jedni drugi da kroz to rastemo u vjeri, u zajedništvu tako je, evo ja sam još uvijek nekoga u toj studentskoj fazi za sad pa pripadam jednom drugom krugu ljudi, međutim bez obzira na to je to uz njega prihvaćam tu duhovnost i trenutno rastemo na taj način Robert, što ti misliš, da li je nužno da netko bude isto u Franjonskom svjetnom redu ako su zajedno? Ne bih rekao uopće da je nužno, mislim da svatko mora djelovati po svojem srcu i svatko ima svoje pozive i tako. je eto, mi imamo milost da nismo iz, istog, iz iste duhovnosti, ali to nam u, u zapravo omogućuje ono najbolje iz jednog i iz drugog. Znači, neke stvari možda ja kroz, svoje, kroz duhovnost koju živim možda ne vidim. I jednostavno Maja vidi, na primjer. Jel' tako? Jednostavno drugačiji način razmišljanja malo je. Tako, ne znam, to, ali stvarno svatko treba imati svoj poziv. Tako da, ja sam stvarno, stvarno dobio poziv i, i to je baš bio prilično glasan. Ja. Evo, ovo su i Maja i Robert jako lijepo uh, rekli. Upravo zbog toga što je potrebna ta jasnoća vlastitoga poziva i prepoznavanje vlastitoga identiteta i življenja svoga poziva u cjelovitosti. Dakle, ta dvostruka pripadnost je uvijek poteškoća, jer nas, onda smo razdijeljeni u sebi i onda se tražimo još, ali ovdje upravo po zavjetovanju se jasno prihvaća život u bratstvu i e, trajna želja da se živi po evanđelju, po primjeru Svetoga Franje, isto kao što Maja u svome pozivu prepoznaje svoje svoj identitet i svoje poslanje a ja mislim da će to jako lijepo funkcionirati u njihovom budućem zajedničkom životu i obogatiti ih ja, ja ovako ih sluševaći zaista, vjerujem u to <hle> ono što e, nismo spomenuli zapravo kod formacije a e, vezano je s on što su Maja i Robert ovako krasno izrekli je e, taj period formacije koji se može nazivati i razlučivanjem dakle prepoznavanjem zapravo tog Božjeg poziva. Jer jedan drugi koristite upravo taj poziv, a to je Boži poziv upućen svakome od nas. Sastavni dio formacije jest razlučivanje poziva i e, prepoznavanje vlastitoga poziva. Pa hvala Bogu, ne moraju svi ustrajati ako vide da se u tome ne nalaze. A isto tako i na kraju se čini jedna eto, procjena kandidata da li su stvarno spremni prihvatiti oblik života u Franjevačkom bratstvu po zavjetovanju i, ali na, na tome e, tu procjenu vrši svakako duhovni asistent zajedno sa vijećem mjesnog bratstva koje prati one koji su u formaciji. Klaudija nam je spomenula kako je uporno i postojano molila da se uputi poziv i da čuje taj poziv koji je sigurno dolazio ali je bio zaglušen životom E, također e, Dubravka je spomenula Da je ona, što je se reklo, Stari borac e, Koji je u Borskoj u onoj kapelici e, Se borio e, I iznosio riječ Božju e, Kako vas dvije Zapravo doživljavate e, Taj svoj poziv sada Znači e, vjernik može biti vjernik I bez franjavačkog svjetunog reda Ali ipak se nešto dogodilo Uh, poziv je toliko snažan što kaže brat Robi da da se čovjek i da želi ne može oduprijeti. Ja se nisam niti htjela oduprijeti nego jednostavno oberučke sam ga prihvatila i samo jedno znam da nikad u životu ništa nisam željela više nego ovo što mi se dešava, dešava i ova mogućnost i milost. Spremna sam služiti na svakakav način. Gospodinu Uh, spremna sam odreći se svega da bih zadovoljila ono što od mene Otac Nebeski očekuje. Uh, imali smo jednu priliku kad smo spremali smo jedan susret ja i brat Robi o služenju. Nikad mi slažen, slađe nije pala re, riječ služenje nego imali smo onako jedan uh, brainstorming i fraivanje reko rekao prati noge. A, jednom prilikom sam baš razgovarala sa suprugom kako stvari kad je bio umoran da bi mu rada oprala noge da, mu, da ga izmasiram. On se pobunio strašno da to nazadno da ja ne trebam njemu prati noge. Ali oduševio me taj, ta riječ prati noge. Kako je gospodin oprao noge apostolima. U stvari ta, to je ona prava poniznost. Kako služiti nekom Zbilja koji je u potrebi, služiti jedni i drugima. Imamo milion načina na koji možemo služiti jedni drugima. A zapravo to nas ispunja i to nam daje snagu za novi dan, za novi početak. Zadovoljstvo je biti u zajednici. Sluga Božje Fralexa Benigar ima jednu definiciju u služnosti. Kaže, u služnosti je pobjeda nad živcima u službi bližnjemu baš tako <laughs> Dubrovka pa ja bih rekla da e, sam tijekom formacije imala jako velike kušnje i mislim da je to također znak da je onoj drugoj strani jako krivo <laughs> što je netko dobio ovakvo osnaženje kako, kako sam ja dobila sada u braći e, sada imam priliku moliti zajedno s braćom i moliti časoslov sama kad tako počnem dan on teče zaista drukčije. i zaista mi se češće dogodi da pobjedim živce uh, i postupim prema onima slabijima onako kako ja to po svojoj naravi ne bih napravila isto tako imam dodatnu snagu u braći uh, uvijek mi za pada na pamet ona rečenica, pogledajte ih kako se ljube. I mi koji se tako jako volimo evo, u ovom našem bratstvu, to je baš ono, mislim, što nam je najviše uspjelo do sada. Za sad smo jako privlačni, koliko vidim. Povećava nam se broć. Ivane, za <laughs> kraj. A za kraj, što reći za kraj? Evo, ja bi za kraj pročitao jedan dio molitve iz našega priručnika za formaciju. Biti Isusov znači živjeti njegov način života u svijetu koji me okružuje. Ja nisam Isusov samo u nekim trenucima života ili u određenim prigodama, ne. Ja sam uvijek njegov i zato moram davati svjedočanstvo svojim životom svima oko sebe da sam Isusov. Uh, ostalo nam je još malo vremena, pa ćemo uh, možda jednu no kratku provokaciju ipak postaviti, kao pripremu za sljedeću emisiju. Uh, biti identiteta je svjetovnost. I, uh, a kad bi htjeli Frajivane kratko reći da li biti svjetovni ili biti kontemplativni, ja bih sad da sjetio Franje kad je imao tu istu dilemu da li da se povuče iz svijeta ili da ostane u svijetu, pa onda molio druge. E, Jesu li u pravu kad kažem da zapravo svjetovni Franjevci trebaju živjeti jedno iz drugo? Jer mi smo pozvani po našem pravilu da e, iz evanđelje idemo u život, ali da se iz života vraćamo u evanđelje. Dakle, jedno bez drugoga ne ide. I svjetovnost bi trebali na ispravan način shvatiti. Ne biti svjetovan, nego biti Boži a živjeti u svijetu i sačuvati ono što je Boži u sebi, svoj poziv, svoje predanje, život po evanđelju, ali u svijetu. I tako na neki način ovaj svijet obogaćivati Bogom. Ono što Isus rekao da smo mi u stvari sol zemlje i svjetlo svijeta. Ne bićete ćete sol, nego vi jeste sol. Hvala fra Ivane, hvala Robert, hvala Maja, Dubrovka, svima redom. E, nadam se da je ova emisija pomogla i da e, bratstvo osnivanju učvrsti svoju odluku, e, ali i također da možda potakne neka druga bratstva, neke druge nastanke koji su tu ispred nas i koje trebamo e, vidjeti, ali ih još nismo čuli zato što smo zaglušeni ovim svijetom. Claudija nam je lijepo rekla kako se molila, pa evo, za završetak ja ću zapravo pročitati molitvu s kojom se zaključuje u obridniku Franjevačkog svijetovnog reda obred osnivanja novog bratstva. Pa neka to bude naš pozdrav. Ja bih samo zahvalio na pozivu u ovu emisiju i pozdravio sve naše slušatelje radiju Marije. Hvala lijepa na dopuni. Oče naš svemogući Bože, izvore ljubavi i jedinstva, podaj da novo bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda, ujedinjeno i vođeno duhom svetim, bude spremno na slušanje Tvoje riječi i na zajedničku molitvu. Neka u njemu sva braća i sestre uzmognu naći snagu i nadahnuće za stvaranje bratskijega svijeta i za donošenje poruke mira i radosti svim ljudima. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. svjetski cvetovni red poziv u svijetu pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.